Gorte, bauxoz, bauxoz, erris, erri eta bauzoz, bauzoz. HATTA LA VICTORIA! Gora, gora erria urako inyoko euskal eratetan seitzan doa mikusen gira... Donapoloko! Eee, doa mikuseko dukataan euskal bekiri, Donapoloko. Eta, idai, e, hasten dira, hasten dira, hiena ez dela konten. Ezan tza edo kaska ezuntza entzuten, badugu arazo teinikutu zunbait, beharri batetik ez duzute entzuten. Eta, errandiet, errandiet! Segidan egiten dugula ez girela gibel joanen eta gauzak diren bezala kondatuko ditugula. Beraz, horba uzut erdian ere butoinak inak ehan zitu, tehnika uzak itiapresangirak, uzak fiteioan berdira, hartu behar da, erhandi zua eta... Ha. Beraz, arberatze eta behaskane. Boa, aitortze dut, arberatzeak badula bezte izan bat ondutik, eta behaskanek ere, ez duzute galderetan izanen ez, ez da mila bederatzirem oh. da berrogei gerren amarkadan lotu direna bierriak. <laughs> <laughs> Ara gora erria ioko netan, beraz, uh, norrekin hasten gira, behaskanaren itzulea egiten dugu, justu, izena no? eta zerreik nenduzuten, igun erokoan. Egunan hon, uh, lox, irakaslean ez. Eta nuen irakasle? irakasle? Uh, Lagtzabaren. Burioz, nizun gehiatik, eh? <laughs> ni anea, uh, behaskanikoa irakasle. Angerun. Eta ni aian de, ni ere bai, irakasle jatsun, behaskanen irakasleak gira denak. Aik ustean, utze buruko minna. Arbatan <laughs> <laughs> <laughs> hori zahizan, bon. Puesigo u ese galleta no me sirve, tiene que arberatze Zilegi Silego. Silego. Ni genofairecaina donna pour les courses italiennes. Ni andoni rigoyana, xina pausatzen kidea. Dani, Xavi, Zilekoakoa qua? <laughs> Etaco Charpentier chez Batarna Jokoak ez zautzitu zuten, zunak, oha rakukanditu, bakizute telefonoak ez arribar dira egazkin maneran, ez tiluekin eta mikroak ez zonki. Ola hasi behitira, aztapenetik egin mikroak ukitzen. Eta zortzi joko baitugu, ursaiakoak ez zain inguruko galdera, musika ezautza zautza, kiro xafioa. Badaki deitutako jokoa esmakizun bat, irrentzi bat, itzak ikas, ez dakit kantariz ez bierre horietan, eta bertxoa, bertxolari ere. Eta nahi izo eta eskerrakema, eskerra, eskerra bihotz guhotzetik zentagian ez duk zaldi honetan apostu egin Dehika aritun izan harberatze uh, eta behaskaneko arduradun bat txekatu nahian eta ezinean egon iz Egin geroen habaketa hundi bat hemen amikusen eta gero ara, baduatean gurutzatu eta motivazioa ekarri beraz, mi esker Mi eskerra, gandik iniziatiaba egiteagatik Gero adinaren aldetik, pare, parekita esu zute, adinaren aldetik uh, izi garri gaztiz eh? Biziki. Ez da, <laughs> zaharik, ez da egian. Ez, yes. yes. yes, ez da luzaz bizigur <laughs> <laughs> egietan. Eba ez da gaizki, bintzat erakas lez izte, ongida erretretago izahzen aduzute un eta hau. Gauza, siri osetara lehen, jokoarekina Ez Nah, zien ahteko ezagutza duzuten edoaz, agambarra amik usteko iratean uh, ahberatze eta behar askaneko berriak ditugula bat, bat biltzen, beraz biak betan ditugu aldi guziz. Norekin asiko gira eginen duzute xifumi bat zute hori? Beraz, no, ere, lehitzuli batean, eh, segidan hasten du, naho gehiten du, xabi eta ania, bat, bi, iru. Are, paperak ahri ahiaten du, ziak hasten uh, zizte beraz, <laughs> ziak nungoak zizte edo? Agurats, aguratsia, donbea asken ez hautzen duzuten ez ikusiko dugu. Et asile quoi. Et asile quoi? C'est il. Non asile. C'est il quoi? C'est il quoi? Arvelat c'est il quoi? Tamen d'asile quoi. kartira. beraz, aintzina zeitu ko dogu beraz galdirekin erantzuna emaiten baduzute bi puntu, erantzuna ez baduzte eta zieak erantzuten baduzte puntu bat irabasten aldu. Ondoko ekipak behaskaneko Beaskaneko. Be la be e e <tut> e e bai. Ez beaskaneko lapizketa hori atigaintzentsen da lapizketa bai auzoa parkatu. Beaskaneko lapizketan zenbat <tut> ehiera baziren. Bi bat <tut> utzite. Zenbat dute? Bai, pasiren, eh. Batzu gordira irdio utzau eta d'accord, baina. Are, ama xirunda. Ez da zi Bai, Amaxiundak pashtuak? Iru! Erantzun hona, da? Pa! Niore! <gülüyor> Pasenekiten? Bistandena? Bistandena, eta zenbat bada, txutik? Bat! Baik, baka, baka, baka. Berazare, Bihaskane... Erzakoberatze parkatu... Bipundu zientzaten, ez nahi behar, graizki da atzitut izanak nire taulan... Ez da grabe, egin handu iritsiko, gira... Konatuko dugu... Konatuko dugu... Beraz da, beraz dauntxo kontatu, niz konta zale... Ouna, zenbat traktur xaltzaile badira beaskanen. I ez dut jakin, safi. Hamargadan tsulaka mikousse dilan u baita txartxu profesionala gaia da. Uste denak badirera. Beraz autua baduzte hemen estaket jaitik, alta esaintemundu kolaboraren txa ondirin. Hiru hiru erantzun ona. Ixerri gixkialitu mesuztu geisuntan. Bereskaneko auzapezak badu beste. Kasketa bat txidente, kasketa bat amikuzen. Zer gena? Eajskaneko ah, ba es, es, ba <laughs> e, e hau zapesa, zerren presedenta dugu. Eajskaneko, bauzute erantzuna. Basketakoa? Ez, ez da kirolarekin ah. dausi duzteko. Bauzute erantzuna, bauzute erantzuna, bauzute erantzuna, bauzute erantzuna, ziren hau zapesa ez dautzu zute? Bauzute erantzuna, bauzute erantzuna, bauzute Ene hau da. Lehen hau zua. Hordiana? Hordiana. Amiku zen, zerren kasketa du? Bota zerbait, bauzute erantzuna, bauzute erantzuna. kaskuntzaren? EZ. Amikuseko Oianeko sindikateko presideneta da. <totipatik> eta, bakizuten nondena amikuseko Oiana? Baze? Bakizuten nondena amikuseko Oiana? Bai. Nun? Duna Paulen badal bat, eta horagagen. Bai, amikuseko Oiana horagagen <laughs> da. Horagagen. Horagagen, hontxa. <laughs> Duna Pauleko autobusa bada? Duna Paulen autobus bat pasten dena? Txik-Txak. Duna ba Txik-Txak badaluzan, me bada erriko urbano hartu aduzute. Txekulam. Ba, Bari odu, eh? Horztatu boteo egiteko edo... eta bat dira geldi Beraz behaskanen... ...galdi aldiak bat dira zen bat. Garen ez zuzat, e? Zien hauza pizak lusaz borokatu du, ...kaiteko geldi bat eta kausitu du... ...me baka jatuzute. E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? E? No. Ez da erantzununa. Iru. <gülüyor> <gülüyor> Iru. Iru. Iru, Iru tam, <gülüyor> da? Iru. Iru. Are, Behaskoneko eskola, guztan, erakansli lazgarrikoa gateratzen dira, garaibaten bazirean bi eskola, pribatua eta publikoa. Arain, e, e, publikoa, privatua da, ere ikuntza publikoa. Behaskan erren berizitasuna, baina, garaian bazen publikoa eta privatua, eta biak aksilaik zer zen berizitasuna, Basela eskola nesken dako, tamotikun dako? Wai, eta nox nuntzen. Eh? Nox nuntzen. Pribatuan nuntikoak? Neskak, neskak oarkatu. Duketan tuto nartzen dut, tonartzen turizatzen dut. Ah, dut, pola vida. Eta seituko duain zina, ta joan engira aldi ontan behar skane zide gira. La pizketa. la pizketa. la bizketa. Oh, <laughs> Beraz kanela bizketa. Oh, naasten oso Beraz norbait la da? Ni markatu. <laughs> Beraz Elisa ederra uzera bizketan. Beraz arberatzeko, eh, arberatzeko <risa> arbera hieranunda. Arberatzeko hieranunda. Aika <risa> <hazte nazi> basterian? <literacies> <risa> <hazte nazi> arberatzeko hieranunda. <risa> <hazte nazi> <hazte nazi> Eskolandan? Ez. Es, yes. Eskolandan bada erritabat? bat yes, leututu lan. Brinian, Ez, berantegi erantzunan emana, jakintzazia, ahberatzeko mm. <güls> eiera, ahberatzeko eiera ahiziritzen dela. Buo! Mm. <güls> <güls> bai, galera sepo batzen. Eztaiago Bai, ahberatzeko eiera da, ahiziritzenko yeah, katoa da. Ahberatzeko jauregia, norrenada gaur egun. Bait, iziakina erin izbarkatu behar. Pribatu bat egin? Bai, erantzun egin, mm hau -hmm. zain nongo privatu, zain... Mm -hmm. zain estatuko jabea da. Uh -huh. Gatik, inglesak, inglesak. <laughs> erantzun egin, inglesak bila. Egin, 2.20 behaskan haintzina, sefizik izan dugu. Zer izanen da, eldudan ikasturtean, arberatzeko eskolan? Mm. Hmm besteak argi. Sa Ah, zakite, ez dute, ez dute ustean maila bezala beti ber maila da. Eh? Laue fitira alkaekin berazta. Lauza berri bat sharktuko da. Ai, ah, eh, euskara. Euskara. Gandzun ona. Euskara ka zure da. Hitzaldi da egaderokia. Barkatu bukatzen bakaritzu utzi. MFA. Entu sauté. MFA da. Bai, soin. ...enpresako edo nunko katua den enpresari esker izan mm -hmm. da, hori. Enpresa batek ekarri du argberatzera MF-a nongo enpresa zen. Eta enpresaren izena. Dula guti ateidekiak izan dira, ipatu dugu irratietan... ...gora bera... Iriabe horrekin elkarrezketa egin dugu euskaraz da izan. Zuzutera egitean erri bat? Hauzuko egia honartuko dut, eh? Nikozak <risa> ikatelea? <risa> Nikoz? Erri bat? Dona paule? Dona paule, ez. Urgunago da, <risa> initz <risa> ez urgunago. <risa> Eraz, ahberatze? Igualdeikoa dira? Habe, <risa> niz asiko, eh, oh, ez da esmakizuna, eh, erantzuna. <risa> ah, erantzuna nahi duzu. Horski. Eraz. <risa> Horain, uh... eh? Iruña? Iruña, ez. Ramazenuten gazte izon hartuko nuan, araban. Laudio ko jes. Empresa. Are. Sofar baso... Baxa xo... pesa? Mare. Mm -hmm. Sindikat utanda. Erretretan abi, beti xeitzen ur sindikalismoan. Are, erantzunan abauzute, berdinketare ibizten ziste. Sindikat bat... LAD? Lab? Ez talab ez. CFDT. CFD... Ritxili zen? Ritxili. CFDT sindikatan eta erantzunona kontak eta itenduut musikarigorto da mitaktean. Ez tut kontak eta iniziteko eik. Buziketa. Buziketa? Buziketa? A. Buziketa. Buziketa. Buziketa. Buziketa. Buziketa. <Yeah>. <laughs> o malesuskine dutak intzen ikusten duzute eta tronpatzeni zere plaza esta berdin ketasun ta ema dizuet zerbitu du eramtona hiek eh, eman dutelarika <sumstrata> beraz 4.25 beraskan herentsat 7 arberatzen saltan eta aliontan punduain hitz egiten alda uh, Agberatzen naixin ez le taula ni da zitute talderantz eta gaizki ja rie aldatu barkozitu sustu leipetsak. <laughs> gaizki jo ni jo kontatu. No? Entzunitu ez canto que estitu tut armatura bai siketa orain ditutanak. Baduzute 2 minuta. Cant albesa en canto geiena xmaiteko, bo geiena sortzida. Canto na bi pundu, pasu bat eskeina, pasu bat soberakin bada. Nauzute pasu ken bat. 2 minutuz zenbat kaldu atxemanen dituzuten. Beraz amin. Uh, pasu mm. eh, Ondokoa, siura eskin atxemaita eta pundu bat badu duzute, eta denak kalpula. Taldua edo taldearen izena, bi-prasiste. Eraz, kronometra preste zartan dut, zekin hasten gira, behaskane eta... Norekin hasten gira? Behaskane. Lapizketa. Lapizketa. Preste? Are you fine? Ez tagurien. Zagurien. Ez tagurien. Entzla? absolutamente mere enmoista sus muschuchuves cosati artu itchita histera sudan buraitiko bildu danzari anaiz egiten du tozkautatuen etxean den zakur na świecie. Co? Ponieważ za przynajmniej No Nie go Beaskane bat biru laubo Seizazpizortzi pasurik Egingabe bakarra, behar ez da eskainia beita Amaxei pundu Gailau ogeietara Eri zizten, zizten Eri zizten Eri Zau zen zen itua, na? Sí. Zon baita, intzene, salatu itu zu ere batzu, biholtzuneko yes, a biholtzuneko... Bon e, <laughs> e, ea behar askanak behirin inanduna. <laughs> ea, <ikusten da, laughs> goimailako jokalari bat dugula. Egoimailan <laughs> ari giraik baki da, ferple eta gauza guzti... O da da. Ah, ados, sariketarekin da. Nik ere egin gudut, eh, Bera, zaintzina, seitzan dugu eta... Ziekkin, ez niz nasi behar... bi minuta, pasu bat behirin ari gira. Bigi da bat kalean Isaro? <si chusir en risa> Irifare <y> complice. Zavai. Shutraya. Ahi so boli gari Ah, je pense que oui. Ah, andoni. Ba ba. Euno uriwa. Timanona? Ah, pe jota banchoa bahatot. Shupieri mintsu sene. Oshot. Agare fermi non vuoi cortato non so non ver ça non eh Ehi, chissà, che durava che non la lasciai di meno. Ma facciuta. Ci verucci. Ci verucci, pe' io ta pancia e l'Andonia oscurria. L'Andonia oscurria, li acci. Oriene Bera, beraz, beste amasikpundu zientzata, gehi zazpi. <tip> jo? ira. <tip> Jox? <tip> o niko oita dut, ari euraz bala hori mola toko ziste. Gino? Oita bientzun dut. Gino? <tip> Dileonena irun iba asteak zitila Eta thisk edesak, kozukura zer kilola egin horra heedi kita 中国3 idal3 du beholdare 한rat, tube odd dugu briga engin나� da kilola erie hori thankedim bizabela hei zen Seattle Gamaya denesan, ak beratze round3 ditu, uh, pompak Amar pompa pundu bat. Anduni. Ogoi pompa... Andoni! Ogoi pompa bi pundu. Ezeko ha... <laughs> Ogoi tamar, eh? Zizpa gazte txeko neska batek egine. Nah? Xuxen, eh? Lehunenak, tak! Gero mutil batek ere esbiran egindu, zubilari bat. Nei pentsatzenoan, xabi, izok egin entzunela, mikuseko... Koloreak erakusteko, orain federal, iruda egota, gugira oberenak, niau! Andoni foranda. <laughs> <laughs> Kiro laite oso, Andoni? Tse? Kiro laite oso? Bai pilota. Oua, ba, me pilotan ez zuzoteran zain, pompa He, eta beste. He, eta nuoa. Ego moz ez? Egia? Abdominalak ere eta... Eskoa nonden ikusi. Hara, eskoa idotzeko. Bara da egen, zeite. Ah, doz, bom bom bom. Gare hando, neturren irendora. Ah, zurendora. Erdo eh, tikusi <laughs> nolaita dituzo. Ni, epaile uh, profesionan idakatu aniz. Minutataz, launtzen alduzute eh, kontatzen, animoak emaitena, berako ditu, eh? Iruro hitamak egiten baitu mundu Andoni, egun, ah, t-shirtat, erai eta dena. Agar <laughs> <sain, laughs> zoin duzu, agar zoin duzu, ez duazki bero egiten, beroz azut girua hemena. Zaki hmm. tegan dardutan, ez azut dugu, Usté. Andoni. <laughs> ez <Be> <laughs> izan giseta geroza. Arre, <laughs> <Allez>, frezti <frescilla>? da? <laughs> na ustu larik. <laughs> Arre, Ne <Nebra> behar izkontatzeko. Ber, ba, oshkorri musikalekin bere laguntzeko. <laughs> bai? Agar zoin duzu. Oskogik animatuko zitu, ondut ez dut horra. Horra. Horra. Eta ez du daus egaitan, legea gandut Pompak. Egin behar zirila, me aholkatu izan den bezal Oskogirekin joanen gira. Giro, genuikak. Adatuz, aria, aria. Mari, Ando, nini, kantaz dan ikurdi bat, bi, teiru. Horore nain zinehan, ez muziu madam, Ez engasin daukus kan ziном Tanu ikra, hori Nuka, stopulu Iraqadu, apologize Manzitzen, рiu Jagashin! Weltszera ik트, ranturka, e booki, turnoverin izan ber situación Questionetetan, Bal janges expertise 便 Antara tokusvern Arre, horita marxion da. Jautzi piskat gehiago Andoni, be E, jautzi, ez bizkari zila. Horita <susurra> xei, Are Arre, <susurra> arre Andoni! Eta, Xuxen, ez da olatu hagin beha, foten. Arre, azken hamarxion dak. Horita. Horita mabi, horita Fite, fite, azken txion dak! Arre, arre, arre bose Dore, giletzen altzira. Begoita maht. Bospundu. Markatu, uh, iztegi hori uh, kasu. Audekaren dute horren ahondiko saio batean gira. Beraz, ja, Bospundu <laughs> ahberatzerentzat egiten duena boita, hey, zortzitan zireztela. Hey. Eta, Andoni! Beratik utzi zut egiten, belaunetan. Eztu, gero salatukot, gero salatukot. Beraz, uh, aian Kirolaria, ahi hande, zer eite duzu. Tartako. <risa> eh? Zapeta bintzatetegak dituzu, eh? Eta jogin garego esoki, are. Ebe, ahi hande, itzil dugu, eh, osko egizan, osko akitzen gautu ere pixka, eta momentuntan, da, eh, baztatu, natxo eta beste, artista hundia zira, baina gure musika, hobea da, kirola. <risa> איך את זה? אישה, אה? איזו בלהונגנען שגידה, אה? אה, איזה... אה... אה... חוטשו נפשקת, אה? באה שקנן, חשת? אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה? בת, בי, עירו, לאו, בוש, שי, סזפי, Sasfi, sorti, ogoi, la saspi sortit meretil ogo hinchasira ogo shimel literal poitus 60 Aparago aparago Boita vos Oita sei Está ya se batei Andy Vinogeio jaustenda Oita mar <t> Eta <'en> oita mar minutete anda sira Ale <t 'en> redia iha Oita mavost sei Ale Arre, oitama sortzi... Sege, sege, sege, egin azkenbiak! Tzi... Berrogoi! Berrogoi honartzen duten... Berrogoi honartzen duten... Berrogoi Oianne! Berrogoi honartzen duten... Beraz, berrogoi, lau pundu, zientzat eiten duten... Ogoita, lau, Ogoita, ditugu emaitzak... Eta gauza, popak hasten girelaik, erri aldatzen dugularik gularik, du! Eta orduan indarra ere galtzen dugu. Oui. Zta, belaunen gainean egiten dugu larik ere, haki bexfak dutela egiten beraz akitzen dira berdin. Batzutan erretxako da usaila usularitxu usen egitea eta horretan gelditzea, bon. eniz uh, Kirol erakanslea, zirak bau zuten Kirol degia eta Kirol uh, dezberdinak, eta argri garriek usut, arditropa bat, parkatu, uh, gaztetropa bat lasterka... Ha, uh, ustean. Ha, ustean behar. Ziren? Figuilariak? Uztu, gazteak. Ah, zarrak esistetre batzen. Librodoteg <gülüyor> Arrakasle izateko agiana. Txinako <gülüyor> arrexia bukatu zen iluntzean nora jozuten argineak <gülüyor> Biba, rupe <gulurika. gülüyor> baina txinako arrexia bukatu eta ero, ziren arginak. Ah, gero, ez dakit nikore. Ah, behur da galdera. <laughs> Erantzun batzoren batzoren amakpundu. Uh -huh. Alta erantzuna maiten dut ashtegusiz, aldi usiz nizalari kontatzut dut historiak. Ebo, ikustetut behazare federazioa iztela. <laughs> Erzun, hoskali gatiak. Eta... Erez iltsituzten iduriz. Mirazok, asiko gira... Ziekin? Bai, ziek? Beraskaren. Beraskaren, beraskaren. Eta... Egunar guztiak izan du da, dakitxagira eta... ...barkamenak. Guau! Beraz, wow. galderan erantzunan maite maizte segidan, zeakena maite maizte erantzuna, 2. aukera badira aldi guztiz. Gipuzkoako Lugaldaren eremua bizkaiaarekiko. Zerda. Gipuzkoako Lugaldaren eremua bizkaiaarekiko. Baino, ahundiagoa da, baino, txikiagoa da,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 Galdela da, Galdela da, Galdela da, baino, handiagoa da. Ah, tipiagoa. Ba. Tipiagoa, hori da, erantzun hona, biponduzien zata, akberatze. Seitzan <coughs> dugu zekin akberatze, zein egunetan... Akberatze, du behar eskane? Ze exerciste. Akberatze. E, gandut, baxa bere aldiak. Ah, daca, daca. E? E bat? Epa idea, ez du kilulikeite. egiten Zango balu ya. <risa> ba minisken mailan. Eta! <risa> <risa> <risa> <Ola la>. No, <risa> pajaratu <risa> da ez, pajaratu da! Eta, si orzan, eta si orzan. Eta, zinti asetan, bistela maikak ez du gehio Bo ez dakita horretan, xasuinak, ez dira horretan sartuko. Sart giten gure, yokora. Zein egunetan, onartu zuen Espainiako eRepublikako Gobernuak Euskadiko autonomia estatua. 1936ko uztailaren 31an 1936ko urriaren 1 batean edo Mila ko urtailaren 1 batean Alego bi bania esku baliok ite hori da txorrena ha <sukri> ba, ez da ez ez ez Mila bederatzileunda agoita amaseiko ugtagilaren oitamekan. oitamekan. Mila bederatzileunda agoita amaseiko batean. Mila bederatzileunda agoita amaztazpiko ugtagilaren batean. Ugtagilaren oitamekan? Ugtagilaren oitamekan ez. Behaskane... 2 gegeena edo iru Ez duare oso uitea ekan eh, zenbaki bat. Ah, edu, edu, edu. Ugiaren bata. Ugiaren bata? Una... Bipundu, jaitzen dugu ziakien behaskanea. Zein urtetan itxizutaen betiko, oinatiko unibertsitatea. Nen ikasik egitu zuteik asketakziak? Nik pagoen. Pagoen? Nire bai. Pagoen? Nire bai, pa bai, bai, bai. Zio, nintxal biak nuan, eh? <laughs> Mila bederatzeleum da... Bian? Mila bederatzeleum da ogoita bian? Mila bederatzeleum da ogoita amaseian? Hare? Ogoita bian. Horritabian ez da erantzununa. Rez? Guitamasean. Guitamasean ez da erantzununa. <laughs> Gian, <laughs> <laughs> <laughs> <Yeah, ne? laughs> eh? Gian, erantzununa. Zein izkuntza familiarekin lotu behar dugu adituen ustez duela bimila urteko akitanearen mintzaira.! Wow! Wow! Ahabiratzea, <laughs> <laughs> <laughs> Tobiasikane? Ahabiratzea. <laughs> <laughs> izkuntza <laughs> zeltekin. Euskararekin hizkuntza germanikoarekin. <gülüyor> <gülüyor> Euskararekin. <gülüyor> Euskararekin. <Behazola. Behazola. gülüyor> uh, Ez eh? sonura. Han literatura aldizkari sorzu zuten Milabediratsiren da Irudogoian sortu xinen stan. eta peian idazle Xiberutarek. Igela, O, Euskadi, plazara. plazara. Yes. Igea plazako jendeatzi ez dira batzuk, horrena ez ez da plaza. Igela, O, Euskadi. Igela. Igela, erantzun hona, ahberatze, bi pundu, geio eta ahberatzerekin segitzen dugu azken. Galdera, Kirola, Ahiru, Kirolari, izango baloina ina, bakatogu me dienofa, ez duzu, txik egiten alko, eh? Bistan <laughs> Non, Xortuzen, Joshe Angel, Iribar. Maakizun orden? Mm. Kiroar Bilboko, Atlético, taldeko Atezain, Aundia, Famatuar, <coughs> Egaldoia. Mai. <coughs> Lezaman, Bilbon, Sarautzen. Iribar? Uh. Bilbon. Bilbon. Ez da erantzun hona? Zara utzen. Sarauz? Zara utzen? erantzun <tus> hona. Eh? Atletik izbuzkoa, atletik izbuzkoa, atletik izbuzkoa, <tus> <tus> <tus> atletik izbuzkoa. Lezama bakizut ezag da. Lezama? Yes. La atletikako, trebatzeko guneak handira. Justuan e oso. Iustu, ere eta gauzioa ikustu eta inguruan direla. Ebe, bibaziak, behaskane laupundu. Oita sortzi. Eitenduna, Arberatze, Zazpi, Oitama Bost, pundu, duna Jokoan Erdian. Gira, Zta gaizki, Arberatze, eh? Ongi, bideonean seitzan bauzute, Baxina Farroko, Chapeldunak, eta final erdietan, izaten alko Sileste. Eia, eia, segertatuko den, ondoko Jokoarekin seitzenduko. Ikusi, madusi, zer ikusten, <totipen> Zasmakizunak bihotzonekoan ez edo ez hmm. Nogekin azten izorainak, zirekin si az uh, behaskane hmm. behaskane A edo B huh? Kusten egon yeah. bihotzonekoan ez be, zela B behaskane bezala B be, behaskane bezala E beharekin azten da <laughs> <laughs> Ez <Es. laughs> Aotik suadario Ez da zirkoko magia Batzuk defentsarako Batzuan defentsarako sortua Gero Atskoren kalterako. Ah, antzitut legeak egitegoa. Aztak gabe. B, B. Botoa zerbait ez? Xupiztikoa. Xupiztikoa. Antzitut, behiz legeri Segidan emaiten beha uzute iru punduk egiten altzen nuten. Bi erantzunean oh, erantzuten beha uzute behit zirak ez bozute zirak pundu bo usute, bat irabaztenako uzute. Miraz, haotik xua dario. Ez da zirkoko magia. Batzuen defentsarako sortua gero askoren kaltetakoa. Zer? Drago. Dragoi drago. Ze? drago drago drago. drago no. bat. Dragoi bat, ez da dragoi bat. zuterantzuna. Hautik sua dario ez da zirkoko magia. Batzuen defentsarako sortua gero askoren kaltetakoa. Hebe... Uh... Bai. Eh, pistoleta. Pistoleta. Oladinon. Bai. Idu puntu guretakorian. Fitermen garna. Goixo, goixo, pistoletaikus sundari asti. Eh, Beaskane, askobilatzi beraz puntu bat. Zea gerberatze, hutsantzun galdera, eh? Jan zuti zeki retzikidera, bai da, eh? Zisuta eh? hemen. Xabela Daukautzik, choka dago loturik, ez da Ez daki kanturik, baina kanta laguntzeko ez dago lagun berik Segidan irupendu. Berriz hasiko ni zirakortzen eta bi mundu tare jausten gira. Shahamera. Shak. Xa, Shabela daukatu chic. Chokak dago shukak dago shukaz dago loturik. Ez daki... ...kanturik... ...baina kantaan laguntzeko... ...ez da lagunt... Lagun ...obelik. Charamela? Zag da, charamela. Cantuli hemen, cantuli burushka? Eh, ez ez ez animale bat ez dula. Ai, o, siar... Mikroa ez ez duturik. Bai, horita. Eh, de veritat. Eh, bai bai. Eh, bai bai. Zun no, duzute C5 edo, irintzi polita botaia izan den? Trebatuziste? Ez? Yes. Oh, antzu, d'l'horror du gula! Bat batean bururatu zeut eta ikusten zitut gomentikoekin <coughs> <coughs> eta aldiguziz bai oiuk aparkatu, eh? Bax, bakizu zorgotza izan den izurekin, eh? Oh, buzunako, ah. eh? Zugu zuegiten? Zorotza izan den, ez? Entzun ditut, irintzi handena bat, inork ez du gaen ditu baina edo bainatena, aitortu behar du bainatena izan zela, engin ularik, baina, norke emaiten du dinofak, dinofak? txatuko, txatuko. eh? Luzeta sunaren gatik, irabazten aldu zute, amartxon da pundu bat, hongo izan da bi pundu, hogit amartxon goa Eta gero edo genak ukanen ditu pundu azioak, hori dut. Habe, ez gugok, ez gugok hautatzen? Ez Vers près chez Lille la licci genofa Anni s'haşte Ah be bai oui. Ah ça l'info Ah ch'ahto Oui, microtique je vois je un genofa Ça ça Ah kirolarien contra Ah voilà Ideas <laughs> a mi cuzalde batitik eta bestean. Bare. Bon, Presti la. dut. martxan schon gesagt gut. Prodovlini. <coughs> <coughs> <coughs> <Daxai>, Bacha iba karita super <coughs> txonagira. Miro en suletan bara. <coughs> que <coughs> <keumilabat enzulene>. un <coughs> Hasi zira astapenetik on battzen Emakkizer Et txikulan ikusi Donna Pauleko Olako, ikusi eh? Eta aur, ikusi zelako, deia ez auzitut neskabatzuk, eta aurriko zunula ziren, plazder bat izan behar dala arbitro izan. Zato, zato! Ah, Metorikoniz! <laughs> eh? Deia damutzen ez, do Napoliko-Rimiko pasken partida, nainoen diohan ikustan erranuena, eta susenean zbaldoko duguna, eta aara, uh, zute jokatu. Yeah. Eta penxatzenon, xabi haritz bezala izan entzinela. Eta, xasuniaz bukatu eta retretartzeko urtea usuz, o kereaz? Ez duxek lanetzeko. Beraz uh, igintzina azberatzera pundu bat xeuq. Beraz loha? No. Geste zirelarikea? No. Ashtzen isapatzan ugundu gara, eh, <laughs> <laughs> Zato konau zute, baina ados gira, eh? Ados gira! Ados gira! Zato entzunutan egin ziade genetariko bat izan dela. Zagenda ikusten du erramarra da uaita bision daik dituzula. Bi pundu. Ta di nofak? Ama bost. Ah. Yeah. <laughs> Na bost denek eiten dugu erreskiaz. Oh, bon. Egan egine? Egan egine izan dut. Ah. Baina artek egin zuen, tamarez. marez. Beni nintzen haseta gero bera, beti hori daak zu. Ah, bero, egin zuen antut, berriz ordiak. Habe hori, egin. Ez oso pondurik iraziko, baina. Eta, ha txiguzu beti berre egin mori baki zu? <gazua> Zut esprez ziten gero, eh? Ez, beh, zent hauszu, lusapena hiten dugularik, hasten gero, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, ahi, Ulias, mateum çaregu. Lau, pindu, sientzat, egiten duna ogoita amabi eta siek oita amaxigitan. Siste ezta? Eztemen duko, ezberdintaszenek bitan denak. Ezta gaizki, ezta gaizki. Ego ake gaskipatik bior Eri avizatoren Ego Baina, korela, ez zenberako zori ahizango Letami, letami, letami Baina, joko ahude itzen da itzakik, esketatu ere kantanari gena Entzubintu zuzute, zela ko itzak biren? Zela, nisik da Buristat eiten dudetik, haikaren buristatazen hau baionan eta hara Euskaraga ezkidakina edo, obetun ahiduna, haika horzu zute Nain da, du Napoaren egoitza behigatizan edo, ahiduriz laiztak Parenteziak ipi hori eginik, amikusen, Euskara bada ez, amikusen? Bai, ingrota ah, gehiago. Hala, bai korgira. Eta hontan beraz uh, ikustu zutezek ez nola kantatzen duzutena. <coughs> ez dakit, hentzunak zituzdu, ez dakit. <coughs> Itxean bai? untsa. Ikusgarriak bada ikusgarriak kantatzen duena, edo... Ah. Ziberti mendia ez da ikusgarriak, ez da kantatzen. Hortzotan? <coughs> Gero, peshtaineta. Uh, Hago, ah, <laughs> hori dian... Uh, ...egoa kantoa bezala kantatzen duzutekentxatzen. <laughs> Ziekin asiko gira behaskane... ...beraz eranen duzute asikin auzutelarik... da kantu bat, sohtzi leho, leho bat, pundu bat. Diotzonekoa gira ez bol zute ezadutzen kantua... ...ondokoa ere edo haintzine, edo ondokoa... ...mainaz, gira, gibel, ahai itena. <laughs> Bai? Ado, stutentzu. Baxatu, ikan behigiz, bihotzez, bihotzez, bihotzez. Eski! ados. Azken dantza. Manes espagolaren kantua. Peiota panchoa kemana. Zantzen Nai, bau ondokoa edo aintzindena. Kasu, egiten aldu zute kankuluak, eh? Itzak ez zautzen maagitu zuen, ma egiten zute ondokoa edo kalkuluak egin azken kanta. izaten zaten alda, azek.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 Arania, maietsortu. Arania. Bagarika, yes. <risa> <risa> andu ni leguntu. Nit andut la la <risa> <For> la. <lo fond. risa> Haske danza umaitia sou lequin. Mai sintuske te bien manierikin. Bainakauk ko Badakit ni kere biard de Bigopena. Uzi, un txaple azokia keman ditu. Agi, agi. Agi, agi. Ni zure kantua ezautzen dut me hitzak. Ba, me, biotsune koitzen. Non dir da panchuak? No bai, ondo kuasa bagari. Me vaquetou, ma secret. Ah, sen eman dituzu, eh? Ba, ondo Eta, hain zintzen, hau beltza? Ah, hain zintzen, hau zure beltza? Leher lehoa beten! Dan tzotuko edo! Beraz, ez tagaizki, ez tagaizki, biba zua, hain zina, seitzendu gozienak, Koa. Ritziko nize. Zile goa. Prest? Nain. Top. Maiteak. Oh. Gald egin Ondokoa, baki zute... Eran ez dizut, ez dakitzen... Egi kindu eri. Ordrea et. Batzik egin zen. Edo ondokoa... Edo aintzin, e? Izan Jors Tassaren, ego zuten... Zuruza da, no? Zer zautan... Baiti egin Sagit, zenak? Habe. Zenak? Ein zine Ah, edo edo edo agua. Maitia galdegint zauta. Badaxe? Maitia galdegint zauta. Lanian. Ba, sinu sustesita mena. Dani. Ben chatori Yakin ndogo asela ondokoa sena mari chu norasfas oh, ah yeah, yeah. oh, ah en zinekoa maitia nutzira ja nutzira nikait zit utzik hau susto ukerarik orain ber sistemu ni polisagitia jo fat ah ères président Je voulais la truffade. Oui. C'est la truffade ça hein. Zack Dember. Je crois qu'on dans tout le bois. Et elle elle a reçu le Rest. Allez. Bah. Oui. Et be. Tout à torique, tu veux syndicala, Eta, Si elle est acceptée. Ah, il y a des. Xabi Maiti anontira Niket nora galdu nora galdu zira Ala kambiatuda zure eh, ezakit ez behimbai biritan enia sine la enia sine la viva dai siccome ci ho teso tutta la testitu erano duac ay ay ay Ba, amigusen egiten. Hidu, lau, bost. Bost, bakari? Oztagaizki ez? Nahe, mutsa. Obeki egiten altzen, behar zen duten Aña zekin. Aña ez auk zenuan Aña? Besti obeki. Beraz, hitzak asuntan, Aña xortzi eginez, bero goi puntutara egistin da behaskane. Mikroa horrega daunkitzen. Ma kato. Eta beste segita, beraz, Ogoita... Zematerno, txai. Txai? Milbosk? Bi. Pondutan, zirezte... Ah. Mm, Arberatzea. Bgoita mitatzea? Justo, kitzikatzeko, ostot, haiziditzek egin dula bgoita lau edo. Bgoita lau edo. Horotara? Dena... Zatitzen. Auzkarre, Zuri Gertxoa bai da. Zuri Gertxoa bai da. Zuri Gertxoa bai da. Zuri Gertxoa bai da. Ara, txest ez donak ez dakik izagena Uionmaiaren Bertsu famatu eta ediraka. Ea, silaba naztuzte partartzen ezaren goideak. Zeritzuzute Bertsu beharitzaz, ustein gaitzitzuzute eskukulakoak eta... Prisztanda. Beraz, horrein norrekina. Baxiak, akasun du, prefoshta, kxihotak ture adugu. Baxiak, ez zutaitu dolai garruseko behirak noiztenka, egiten du egin hun, beti ahitzen hau. Garruse. Garruse. Ba dira, uakemen ere. Ba dira, joan ostzail usteunetan konferentzitara pixkatea. Zagaltzan eta ikastan. Are aski sozokeriet, aski... Kizikatz, es gaizki hartu, eh, beraz kizikatu piskatoritza, nexistent shrubra kizikatu ara errebi eta nasteran, eta sigari diplomatikinen, eh, ondo da era kas lagwaitira ta kilolaria ikusten da, pausatia, gras. Sobajo maila inbeste differenta dela, ikusugio kizikatz. Ara te. Ara, viva su. Horregatik bakerek merezi uzu puntu bat. Beraz urrekin hasten gira orain ariniz kalkulatzen. Haiekin. Haiekin. Haiek direlarika. Agbertsa, agbertsa. Silikoa. Agbertsa, silekoa. Sile... Ko. Ko. Silikoa. Bertchoa botatzu zute, presteu zute edo Andoni ikuste utor dez gabe bat batean utatzu zu? Ah, bai, bat batiko da. Prestatu taika xieso. Bai. Hadas gisura gaiten bazenan, 0.1 gilukanen zenan. Hare, botatu Bertchoa. Bai, ez dira preisa. Bai, si ça, dan biskata. Po, has ez hobeles. Shko ik astoran ibilizinan? A ikastolan ni na, ima, mundu bat da espalde. Ustengo si uste utabiltsen irea. A ber. Zordu ama Be askane ordugu, gaur guri begira galduko te izituak dira siekola penaturik. Uriki garida, irabazi koduzie, galtzaile bagira. Oh. Aua! Ezen <nots> <gülpting> <coughs> ja, gaizki. <da> <gülpting> Dushi, hartuzuk ahenera denbura, yani eta gizu ga sartzenbazen egin zirean, eta irabazi kozenan pundu bat bat ekoaren punduaz, <gülpting> <gülpting> <glülpting> <gülpting> eta bertsuak kantatzut da ikola, paperi gabe da usk. Bidazu, Andoni. <gülpting> Norudu Andoli? Es. Ah? De, es. Norlui datzi? Si? Ne? Mm. Andoli? Ah. <laughs> Andoli <laughs> ekin. <Tienekina>. Unke <laughs> eshtara manen <laughs> <laughs> dut. Arre, haintzina hachaitzen dugu behar shkane, nor kantatzen du behar vale. txoa iduak? <truel> Kikoak. Arre, entzutentituztego. En <sharpet> Norlui datzi behar txoa? <çua>? Aniak. <laughs> Arre. <Allee. laughs> <laughs> Eri, chikantatzen. Esa, sentzila. Gina, gikida <truel> feite, anglu behar shkane tiktik. <truel> <coughs> Agwieder, da guneck gumita turik, du ska tze kommentoran dina, ki la soilik, ich hier nole weitugu jadanik, gadua laida, bas es ua shora, gaune eragik, paste Barakatuak bedaz, tarrak ez duzu e emailan. Gare, txarapetik. Bai eta, haidea... Zer daure, haidea? Mauleko espartiak edo erriginaz? Xio tarrak taldeak emaiten du nahi pentsatzen zean horregatik bakarrik pundu bateria beriz. Ege lituguniz punduak emaiten horak emaiten horak ero da ena ara, mon kalkulua ki berhitut pentsatu hartut, orain jetan eldu ni la victoria Jokua horretan bukatzin da, kalkulak eginik bi jotzun eko eginiz, bi pundu bakoitzari behrtsuantzaten eginiz, epa ile izaten alberaz. Egerak ziren, Andoni gizur txipi kontatu bat zenuean, ebe bergoita bostetara iritsiko zine ezber. Tamarez, bergoita lauetan gelditzen da, ahberatze zilegekoa. Behaskane lapizketaren kontra berroita birekin geditu zireztelarik. Bibaziek, jokoa tinka tinkia izan da, pentsatzenan ahberatze kartuko zenutela bat-batean, behina... Ara, hasi zizde pite eta gero... Edo politiziaz. Edo politiziaz bizkatu. Isto mei. Homentu gozoa pastegun? Baila, bizi. Eben Ara, ez da kendor eta behaskane, behina gaztea genituana beraz bihotza beti egian? Well, gora egia udako Jokak Euskal Herriatetan etenik ez Agurri gantzaktu hau edaz finalak ere urbiluko dira Agurri finitz horrekin ere Ikusiko? Nori zanen daen u dauntan Gora Herriako garaile Nausia! Segi! Euskal Herriak entzutaen eta segi Gora Herriarekin yeah. egia! Yeah.